اتعاملنا لله كلام الله Wakil Fitdin Maashol Muslimin Rahimani Orahimalhumuallahu Jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini ataupun pagi ini Allah Subhanahuwataala kembali mempertemukan kita dan pada kesempatan ini kita langsung ya karena eh, ada gangguan teknis mati lampu. Jadi kita memakai alat yang lain Nikhani <coughs> Pembahasan kita pada hari ini Kita akan membahas uh, Enam usul Enam kaedah Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Di dalam kitab Madari Benadar Fisiyasah Al-Syariah Buku ini buku yang sudah lama Lebih kurang eh, 18 ataupun eh, Ya 18 tahun yang lalu Lebih kurang Atau mungkin lebih 20 tahun yang lalu Dan buku ini Sangat populer pada masanya Pada zamannya Mungkin Salafi-Salafi yang lama Sudah tahu buku ini nah, Istilahnya Salafi yang lama Dia Sudah lama mengetahui tapi yang baru mungkin belum mengenal Dan belum pernah mendengar buku ini Dan belum pernah, mungkin juga belum pernah mendengar uh, Nama penulisnya Ataupun buku yang ditulisnya Buku Madari Punabang ini Ia bercerita tentang Kekistruhan politik yang ada di al Zahir Yang menyebabkan banyak orang-orang Yang berubah Aluat berubah akhara al Meninggalkan Manhaj Assalamualaikum lalu Jatuh Dalam Hubangan uh, Hezbiah dan Tafarroq Di awal buku ini Penulis Yaitu Syah Abdul Malik Ar-Ramadhani ada menyebutkan empat usul, eh, enam usul sebagai dasar dari apa yang beliau bicarakan di dalam buku-buku beliau tersebut. Enam usul, enam kaedah, dan eh, enam kaedah ini sebenarnya sudah ditulis dalam satu buku terpisah, ya, Situr Dhor. Namun kita akan mengkaji buku aslinya Yaitu Madarikun Nabar Kisiasa Syariah Buku ini dipuji oleh para ulama Sudah dibaca oleh dua Sheikh Yang terkenal dan senior Yaitu Sheikh Al-Albani Dan beliau memujinya Serta Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad Abbad Al -Badar, Dan beliau juga memujinya Cukuplah dua <coughs> Syekh ini Yang merupakan Tokoh Kedakwah Salafiah Sebagai rekomendasi Dan Satu Kita katakan Tazkiah Bagi buku ini Bahawa buku ini Aman untuk dibaca Dan tidak Mengandung syubhat. Ataupun bin iya Al-Fanifiddin mahasyarakat muslimin Kaedah pertama Atau al aslul awal adalah At-tarifu wahidun Jalan itu cuma satu Manhad itu cuma satu Manhad yang benar cuma satu Paham yang benar hanya satu Jalan kebenaran Hanya satu ini adalah kaidah yang tidak boleh seorang Muslim Sunni Salafi meninggalkannya atau bertolak ansur darinya. Artinya meninggalkan dan e, menepikan kaidah ini, kaidah yang pertama ini, yaitu jalan kebenaran hanya satu. Ealam rahimatullah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kamu Bahawa An-Nad-Tariq Jalan Alladhi Yatmanu laka ni'mat al-Islam Wahidun la yata'adad Bahawa jalan yang menjamin Kita semua mendapatkan nikmat Islam Jalan yang menjamin kita semua mendapatkan ni'mat Islam Hanya satu Tidak berbilang-bilang Tidak berbilang-bilang La yata'addad Li anna allaha katab al-falah Li hijbin wahidin Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Al-falah yaitu kemenangan kejayaan hanya untuk satu golongan saja hanya untuk satu golongan saja mereka itulah yang Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya wamil ya tawal Allah mengatakan ulai kahizbullah alainn hizballahi humun muflihun mereka itulah golongan Allah dan sesungguhnya ketahuilah ya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung, golongan yang beruntung. Wa katabal ghalabah li hadzal hizbi wahdahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemenangan hanya bagi kelompok tersebut. Hanya bagi manhaj tersebut. Allah mengatakan, "Ramayta wallahu wa rasulah wal ladzina amanu fa inna hizballahi dan barang siapa mengampuni Allah rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya maka sesungguhnya mengikut agama Allah itulah yang pasti, yang, yang pasti menang di sini Allah mengatakan iyatawallallaha wa rasulahu wal ladzina amanu dan orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini adalah sahabat, karena ketika turunnya ayat ini yang disebut orang-orang yang beriman adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang berwala memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah serta waddalina alaum dan orang-orang yang beriman yaitu paham as-sahabah radhiyallahu anhum semua sahabat radhiyallahu anhum maka sesungguhnya hillallah humul ghalibun golongan Allah itulah yang pasti akan menang kemenangan hanya bagi mereka kemenangan yang hakiki bukan kemenangan semu coba lihat di Aljazair di Mesir yang mana mereka sudah menganggap menang, tapi ternyata kemenangannya kemenangan sempit, hakikatnya kalah dan ponyol Dikonyoli oleh musuh-musuh mereka sendiri. Wahmabahasa kitab Allah, wassunnatirasulihi shallallahu alaihi wasallam. Ayat mana saja yang kita cari dalam Al-Quran? Dan hadis mana saja yang kita cari dalam sunnah Rasulullah, falan tidak terdapat kalumahilah jemaat, wathahdi bia, wathahdi bia fitakatulat illa madhuman, madhuman. Ayat mana saja yang kita cari dalam Al-Quran dan hadis mana saja yang kita cari dalam sunnah Rasulullah, itu pasti mencelah perpecahan umat ini menjadi kelompok-kelompok dan membagi-baginya menjadi bergolong-golongan. Allah mengatakan dalam Quran, "Waladatu minnal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu wa kullu hizbin bima ladaihim farhul." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik.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 Innulah din farrakudinum, wakanusiyaan. Lasta minhum fi sheyin, innam amrhum ilallah. Sunnah yunabiuhum bimakanu yaalun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka itu surat Al-An'am ayat 159 Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah dikembalikan kepada Allah. Itu Allah yang akan membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat nantinya di akhirat. <tuh> Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecam dan memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk perpecahan di dalam agama dan memerintahkan kita semua untuk wa'idashimu bihablillahi jami'an berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya ya, berpegang teguh dengan tali Allah yaitu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman salam pemaham, iaitu pemahaman sahabat Nabi, orang-orang yang beriman jalannya orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata: "Khatbalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan, thumma qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari menarik garis lurus kemudian berkata." Hada sabillillah ini adalah jalan Allah. Thumma khat khututan an yaminih wa an shimalih. Kemudian menarik garis ke kanan dan ke kiri. Thumma qal hadhihi subul wa ala kulli sabilli min hasyatanun yadhumu ilaih. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan-jalan tersebut di pangkal setiap jalan tersebut ada syaitan. Yang selalu mengajak manusia kepadanya. Kemudian Nabi saw membacakan ayat: Wa anhaa da'iraatimustakiman fata'buh, walladattabuhsubul fatafarqabidum ansabillik. Surah Al-An'am ayat 153. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus itu Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Kerana jalan-jalan itu akan mencerai kamu Dari jalan Allah SWT Jadi kita harus meyakini bahawa jalan menuju Allah itu cuma satu Jalan yang benar cuma satu Manhad yang benar cuma satu Akidah yang benar cuma satu Keyakinan yang benar tentang Allah itu cuma satu Tidak mungkin ada beberapa macam versi tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin karena Allah yang disembah hanyalah satu. Demikian Ibnuddin Mas'ud. Fadalla hadis, ada di ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa huwa sahih. Fadalla hadis bin nushhi ala anna at-tariqah wahid. Hadis ini menunjukkan Nas hadis ini nas hadis ini menunjukkan <tuh> ya bahwa anna tariq wa anna bahwa jalan yang mengantarkan kisah kepada Allah Subhanahu wa taala jalan kebenaran itu hanya satu ya kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan qala ibnu qayyim wa hadha tariqa al-musi ila wahidun Wa huwa ma ba'ata bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu Beliau mengatakan <coughs> ya, Ibn al Qayyim Ibn Al-Qa'im Ibn Al-Jawaziyah mengatakan berkata Hal ini disebabkan Jalan menuju Allah SWT itu hanyalah satu Dan Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya dan Allah turunkan di dalam kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Walaqatannas walawata annasu min kulli tariq wattatahu min kulli bab fatturuq alaihi masluda walabwaabu alaihi Walaupun manusia berusaha untuk mengetuk dan membuka setiap pintu dan mau berusaha untuk mencari semua jalan, mencoba semua jalan. Maka semua jalan itu adalah buntu bagi mereka. Dan pintu-pintu itu semuanya terkunci dan tertutup bagi mereka. Artinya tidak akan mungkin sampai kepada Allah berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui jalan ini dan jalan itu adalah jalan yang ditempuh yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau illa min hadza ath kecuali hanya dari jalan ini saja fa innahu ittasilu billah muhtilun ila Allah tabaraka wa ta'ala sama jalan inilah yang berhubungan langsung dengan Allah dan yang akan membawa dan mengantar orang-orang yang berjalan di atasnya kepada Allah Tuhanmu adalah. Dan inilah jalan surga, jalan yang akan membawa dan menuntun kita kepada surga, walaupun terasa panjang perjalanannya. Penulis mengatakan, Waldo. Walakin kasar tubunyatihi al adiyat. وشبكي تقضي وتخذل عنه apatah tetapi banyaknya persimpangan-persimpangan yang menyesatkan itu membuat orang-orang yang berjalan di atasnya bimbang dan berubah arah wa inna man inhara fa minhara min al-khira dan sesungguhnya golongan-golongan yang berubah arah itu Tidaklah mereka berobah arah melainkan kerana mereka menganggap baik bergolong-golongan. Istinatan bizaadu. Mereka menganggap baik fenomena bergolong-golongan. Watawah lusan minat tafarud dan mereka merasa asing dengan kesendirian. Karena kalau kita menempuh jalan manajis salafus betala ini. Jalan Salak Petolai ini seolah-olah kita sendirian, kita merasa kesepian di di tengah-tengah banyaknya manusia. Dan itu kita rasakan. Bagaimana kita dikucilkan, bagaimana kita dipinggirkan, disingkirkan dan dianggap sebelah mata, diremehkan, dianggap orang-orang yang dia ya, terpinggirkan dan orang-orang asing serta aneh. Kerana kita meniti manhad salakut salakum nah, Jadi orang-orang yang tidak sabar dengan manhad ini Mereka memilih untuk bergolong-golongan Dan mereka menganggap itulah yang paling baik Itulah dia jalan yang paling baik Dan mereka merasa kesepian dan sendiri Di, di atas manhad salakut salakut ini. Wa isti'jalan lil usul dan mereka ingin cepat sampai. Mereka mengatakan kalau kita mengikuti manhaj ini, manhaj salafus saleh ini. Ini tidak akan sampai kepada kemenangan. Bagaimana mau menang? Isinya ngaji terus, menuntut ilmu, melaksanakan sunnah Kapan menangnya? Kapan berpuasanya? Kapan jadi penguasa? Kapan jadi pemimpin? Nah mereka menganggap bahwa jalan ini terlalu panjang, maka mereka ingin mengambil jalan pintar, sotak. Mereka ingin mengambil jalan pintar, jalan potong, yang mana tidak ada jalan jalan alternatif lain, tidak ada jalan pintar untuk sampai kepada apa yang telah sampai kepadanya para sahabat Nabi. Karena sahabat sahabat juga tidak mengambil jalan pintar. Kalau di sana ada jalan pintas yang lebih cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat Nabi lebih dulu melewati jalan pintas itu. Tapi mereka tidak menempuh jalan yang lain. Selain jalan yang ditempuh yang sudah ditempuh oleh salafus soleh mereka. Dan ini merupakan bukti bahawa kesabaran di atas manhat salafus soleh. Itu akan membawa kepada kemenangan. Kemenangan yang hakiki, kemenangan di dunia dan sebelum nantinya kemenangan di akhirat dari ini. Wajibunan an-tahap mulitul dan mereka takut untuk menempuh jalan yang panjang. Mereka merasa berat untuk menempuh jalan yang panjang. Wajibunan an-tahap mulitul. Mereka anggap bahwa jalan mengikuti manhaj Salafus Sunnah ini itu adalah jalan yang panjang, jalan yang melelahkan. Ya tidak ada, tidak nampak ujungnya, tidak nampak tujuannya. Bagi mereka mengikuti manhaj Salafus Sunnah ini seperti jalan di tempat. Ya maka dari itu sedikit orang-orang yang mampu bertahan di atas teman hasanahul saleh ini. Wa qalilul ma'lum ladallah subhanahu wa ta'ala. Memang Mereka itu jumlahnya tadi. Wa qala na'ibain, innal tayyib man ta'akan man istaqala tharīq da'u Beliau mengatakan, barang siapa yang menganggap panjang perjalanan otomatis Derap langkahnya akan melemah Akan melemah Derap langkahnya Akan melemah langkahnya Nah itu orang-orang yang merasa Jalan ini terlalu panjang Jalan ini melelahkan Jalan, jalan ini tidak ada ujungnya Man had ini Man had salafus salaiq Padahal inilah jalan yang akan mengantarkan Mereka kepada kejayaan dan kemenangan Seperti kejayaan Dan kemenangan yang telah Allah berikan Kepada orang-orang yang sabar istiqomah Menempuh manhaj Salafus soleh ini Coba lihat bagaimana kemenangan yang Telah diraih oleh Imam Ahmad Syekhul Islam Ibn Taymiyah Muhammad bin Abdul Wahab Dengan dakwah mereka yang sabar Istiqomah yaitu manhad salak Toh pada akhirnya manhad salakulah Yang sampai bertahan pada hari ini Adapun manhaj-manhaj yang lainnya sudah hilang ya Sudah habis tergerus zaman Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kemenangan Bagi orang-orang yang istiqomah di atas manhaj Demikian yang paling penting Jadi jalan itu hanya satu Dan sering kita katakan bahawa kita harus yakin Bahawa manhaj yang benar Golongan yang benar itu cuma satu Karena ketika Rasulullah menjelaskan tentang 73 golongan yang ada di tengah-tengah umat ini, Nabi saw menyebutkan hanya satu yang selamat, dan itulah dia orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat Nabi saw. Jadi kita harus yakin bahawa manhaj yang benar itu satu, dan itulah dia manhaj salat Nuslawalad. Dakwah yang benar itu cuma satu. Iaitu orang-orang yang mengajar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh dan mereka benar-benar komitmen dan persekuen isi qomah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Taimiyah ke Allah wa inna man hadd salafi la laqul illa haqqan. Sesungguhnya manhaj salaf itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kebenaran. Maka kita tidak boleh ya Meyakini bahawa manhat ini ada cacatnya, bahawa manhat ini ada kurangnya, bahawa di sana ada manhat yang lebih lurus, lebih sempurna dan lebih bagus daripada manhat ini. Ya, karena apa dipikirkan para ulama Muslimin, jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabat Nabi itu cuma satu. Dan itulah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti di belakang mereka para tabiin, tabiin, tabiin, para imamuddin. Mereka mengikuti dan menempuh jalan ini. Itu kaedah yang pertama yang harus kita pegang, yaitu at-tariq wa hidun. Bahawa jalan menuju Allah, jalan menuju kemenangan, jalan menuju surga itu cuma satu. Ya Qunniqidin, maashirullah. Banyak subhan di sini. Di antaranya perkataan sebagian orang, "Kalau begitu kalian saja yang mengklaim bahwa diri kalian masuk surga." Kan begitu. Kadang-kadang ini diajukan kepada kita, perkataan-perkataan seperti ini. "Kayak kalian aja yang masuk surga," katanya begitu. Nah, ikhwan yang harus dibedakan antara kita mengaku yang paling benar dengan pernyataan kita bahwa manhaj kita yang paling benar. Kita tidak mengaku secara pribadi bahawa sayalah yang paling benar Saya cuma salah seorang di antara banyak orang Yang telah berusaha mengikuti manasih Mudah-mudahan itu benar Dari diri saya Dan saya termasuk di dalamnya Nah itu pernyataan kita Bukan kita merasa diri kita yang paling benar Demikian pula ketika kita mengatakan bahawa jalan menuju surga itu cuma satu Ya, jalan menuju surga itu cuma satu. Kita tidak mengatakan bahwa kitalah satu-satunya yang masuk surga. Itu harus dibedakan dengan definisi ma'asyarul muslimin. Berbeda antara kita mengatakan kamilah yang masuk surga, yang lain tidak masuk surga, dengan perkataan kita bahwa jalan menuju surga itu cuma satu. Nah, ini harus dibedakan dengan definisi ma'asyarul muslimin. Jadi tidak ada yang salah. Dari pernyataan kita bahwa jalan menuju Allah cuma satu. Jalan menuju surga itu cuma satu. Itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kalau bukan jalan itu, jalan yang mana lagi? Memangnya ada Nabi lain dan sahabat-sahabat lain? Memangnya ada sahabat, satu orang sahabat yang menempuh jalan pintas? Selain jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabatnya yang lain? Atau saudara-saudaranya yang lain? Imam Umar misalnya menempuh jalan lain selain jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabat yang lainnya, tidak. Mereka semua menempuh jalan yang sama. Dan itulah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan itu yang dimaksud di sini oleh penulis kaidah yang pertama al-nasri kawah bahawa jalan menuju Allah, jalan kebenaran itu cuma satu. Karena kaidah yang disepakati oleh semua ulama an narwa an al haqq wahidun la yata'add. Bahwa kebenaran itu cuma satu dan tidak berbilang-bilang. Karena Allah yang menurunkan Islam cuma satu. Dan Islam yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya cuma satu. Tidak ada Islam yang lain. Maka Islam yang kita ikuti haruslah Islam yang telah diamalkan oleh nabi dan para sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh aspek Islam itu, Akidah, ibadah, amal, ahlak, maupun yang lainnya, itulah jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Wa taqsimu bihablillahi jami'ah wa yatarroh. Al-Asrul tani. Kaidah yang kedua adalah ittiba al-kitabi wa-sunnah ala fahmis salafis salaf mengikuti atau meniti Al-Quran dan As-Sunnah mengamalkan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman As-Salafis Salaf Inna alladhi lam yakhtalif fihi al-muslimun qadiman wa hadisan huwa anna tarifal nadhirqadahu lana rabuna huwa tariful kitabi wa sunnah Faleihi yaridun, wminhu yakhzurun. Waanikhthalah bi wujud al istidlal bihi ma. Sejak dahulu sampai sekarang, tidak ada satupun kaum Muslimin yang berbeda pendapat bahawa jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua adalah Al Quran dan Sunnah. Kepadanya lah mereka menuju dan dari situlah mereka bertolak. Itulah titik tolak mereka dan itulah tujuan mereka, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Kendati mereka berbeda, berbeda pendapat dalam proses pengambilan dalil dari kedua sumber tersebut. وذلك لأن الله ضمن الاستقامة لمتبعي الكتاب. Fa qala 'ala lisani mu'minil jin Karena Allah SWT telah memberi jaminan kristiqomahan Bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran Ketika menceritakan Tentang perkataan rombongan jin yang beriman Jadi jin itu ada jin yang mukmin, Mu'minil jin Allah SWT mengatakan Allah bercerita tentang Rombongan jin yang beriman Allah mengatakan Ya kaumana, ilna semingka kitab, anjala min bagi Musa, mustadqa lma bayna yadayi yahdi ilal hakli wa ilafarikimustakim. Jin jin itu berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu al Qur'an. Mereka baru saja mendengarkan al Quran di majlis Nabi saw. Yang telah diturunkan sesudah Musa. <tuh> yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kamadominaha limutabiir rasul. Allah diqalalahu rabbuhu wa inna kalatadihilasirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa taala juga memberi jaminan bagi siapa saja yang mengikuti Rasul. Allah mengatakan di dalam kitabnya tentang Nabi-Nya, Wa inna ka datah dihilam Mustaqim. Sungguh engkau wa Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi petunjuk Nabi adalah petunjuk kepada jalan yang lurus kepada Siratim Mustaqim. Lakin Alladhi ladhi jaal al-qirraq al-Islamiyya tanharfu -tan al Sirat. Akan tetapi faktor yang membuat kelompok-kelompok di dalam Islam ini menyimpang dari jalan yang lurus adalah iklaruharun dan salisan mereka mengabaikan mereka meninggalkan rukun yang ketiga mereka telah mengambil dua rukun sebelumnya tapi mereka tidak mengambil rukun yang ketiga ya at-tawih fi al-wahyayn di dalam al-Qur'an dan dalam as-Sunnah Al ala wa huwa fahm salih yaaitu yang dimaksud di sini adalah memahami quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih lilkitabi was-sunnah fahm as salih lilkitabi was-sunnah Rukun yang ketiga itu adalah paham salafus salih di dalam memahami Quran dan Sunnah. Nah inilah yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Sehingga mereka bebas untuk menafsirkan Quran seenak kepala mereka, seenak perut mereka. Coba lihat sekarang ini ayat-ayat Quran -ayat disitir dan dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan tertentu, untuk mengejar dunia, dunia untuk mengejar jabatan dan untuk berpecah-pecah, mereka gunakan ayat-ayat Allah karena jin yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman di lautan ya, ada jin-jin setan-setan yang dibelenggu, diikat dirantai oleh Nabi Sulaiman yang hampir-hampir Setan-setan ini lepas Ketika mereka lepas Mereka membacakan Quran kepada manusia Ya Sebagaimana disebutkan di dalam Muqar di masa muslim Ada setan-setan yang diikat Dibelenggu oleh Nabi Sulaiman Dan hampir tiba masanya setan-setan itu Lepas dan membacakan Quran kepada manusia Tapi diselewengkan maknanya Maka dari itu Muhammad bin Sirim Menolak seorang ahli bid'ah membacakan satu ayat membacakan satu hadis ketika ditanyakan kepadanya apa salahnya kalau mereka membaca satu ayat atau satu hadis maka beliau mengatakan aku khawatir keduanya membacakan satu ayat lalu diselewengkan maknanya diselewengkan maknanya lalu itu masuk ke dalam hatiku masuk ke dalam hati kemudian dibenarkan diimani dan diyakini. Dan itu akan merusak hati dan merusak jiwa sebagai Jadi itulah yang ditinggalkan oleh firqah-firqah yang mengaku Islam tersebut. Wa qad istamalat suratul Fatihah al hadhihi al arkan tiga fi aqmal Al Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Fa qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim istamala ala rukn al kitab was sunnah kama sabaq Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukilah kami jalan yang lurus itu mengandung mencakup merujuk kepada mencakup rukun yang pertama dan kedua yaitu apa merujuk kepada quran dan As-Sunnah Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Siratul Ladin An Amta Alaihim dan yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Para ulama mufasirin mengatakan ini adalah badal atau ataf bayan dari Siratul Mustaqim. Artinya Siratul Mustaqim itu itulah dia, Siratul Ladin An Amta Alaihim. Istamala ala fahmis salafis salih fi hadath sirat. Ayat ini mencakup rukun ketiga yaitu merujuk kepada pemahaman salafus salih dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Li hadath sirat. Ma la yasbuk ahadun fi anna man iltazama bil sunnah faqad sada ila mustaqim. Padahal sudah tidak diragukan lagi bahawa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pasti telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Illa annahu lama karena fahmunnasi lil kitab wa sunnatiminhusseh waminhusbaqib hanya saja, karena manusia ya, e, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Al itu ada yang benar fahamnya dan ada yang salah pahamnya yang rusak pahamnya iqtada al-amru ruknan salisan maka ini mem memerlukan ya haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk mengangkat perbedaan tersebut liroh al-khilaf ala wa huwa at-taqid fa at-taqid fahmil akhlaq bi fahmil yaitu meng, meng uh, Mengikat ya uh, Al-akhlaf al Fahmul akhlaf Orang-orang yang datang belakangan Diikat dengan pemahaman Al-aslaf Yaitu Assalafus Salih <coughs> Bahwa al-falaf Orang-orang yang datang kemudian Tidak akan mungkin Untuk menemukan jalan Tidak akan mungkin Untuk dapat memahami Quran Kecuali dengan pemahaman Orang-orang yang telah lebih dulu Mengenal Islam dari mereka Tidak usaha lah dalam ilmu agama Dalam ilmu dunia saja ini Tidak mungkin pendekar yang datang belakangan Tahu jurus-jurus Kecuali belajar dari pendekar yang sudah ada sebelumnya Iya kan? Gurunya, cincinya Ya? Yang telah lebih dulu menguasai jurus-jurus itu daripada dirinya, tidak mungkin walaupun dia belajar otodidak. Walaupun dia belajar otodidak, nanti dia dapat jurus silat kampung manggis. Sudah kena baru ditangkis, sudah kena baru nangis, kan begitu? Nah itu dia. Itu dalam ilmu dunia, tidak mungkin seorang pendekar akan berubah dirinya menjadi seorang pendekar yang sakti, yang jago, tidak terkalahkan. Kecuali apabila dia belajar Dari salahnya ya kan? ada, Harus ada salahnya juga Itu ilmu dunia itu Apalagi ilmu agama Yang kebanyakannya adalah perkara gaib Yang kebanyakannya adalah Berdasarkan apa yang telah Dinukil dan diriwayatkan Dari generasi sebelumnya Maka haruslah mengikat Faham khalaf ini dengan Faham salaf. Ibn al-Qayyim mengatakan Wa ta'ammal sirran badi'an Fi zikri as-sabab Wal jazak Littwa'if al-thalata Bi aujad ziladzin Wa akhsarihi Fa inna al-in'ama Alayhim Yatadammanu in'amahu Bilhidayah Al-altihiyya Al-ilmu al-nafif Ibn Al-Qayyim mengatakan ya, beliau mengatakan perhatikanlah hikmah yang sangat berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah yaitu siapa? orang-orang yang beriman orang-orang yang diberi nikmat Ahlu Sunnah wal Jama'ah Yahudi dan Nasrani Al-Maghdubi alaihim siapa? Yahudi Al-Dawid siapa? Nasrani Coba perhatikan, hikmah yang berharga Yang terkandung dalam penyebutan sebab Akibat ketiga kelompok manusia tersebut Dengan ibarat yang sangat ringkas Dan pendek Nikmat yang dicurahkan kepada Kelompok pertama adalah nikmat hidayah Ya Yaitu siratul ladina an'amta alaihim nikmat hidayah dan hidayah kepada jalan yang lurus pemahaman yang benar itu adalah nikmat yang sangat besar yaitu ilmu yang bermanfaat ilmu yang sahih dan amal yang soleh kalau seorang hamba sudah mendapatkan dua nikmat ini maka dia sudah meliputi semua nikmat yang ada yaitu dia mendapatkan ilmu yang sahih dan dia mendapatkan amal yang Soleh itu nikmat yang tidak terkira. Siratul Nadina an Amdalain dan generasi orang yang pertama kali mendapat nikmat ini tidak diragukan lagi adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rodi Allah Aladzimin. Mereka lah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Demikian yang hafidzin. Ilmu mereka adalah ilmu yang sahih dan amal mereka adalah amal yang saleh. Kalau ilmu mereka menyimpang, akan turun teguran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal mereka menyimpang, maka akan turun wahyu yang menegur mereka. Sebagaimana mereka berkata, "Kunna na'dil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu melakukan azal padahal Qur'an masih turun. Jadi mereka menyandarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar Kerana tidak ada ayat yang menegur mereka Nah ini sahabat Nabi dan itu keunggulan mereka Mereka hidup di zaman wahyu turun Mereka hidup bersama Nabi SAW Salah satu sunnah yang ada di dalam Islam Adalah sunnah taqririyah Apa itu sunnah taqririyah? Yaitu Pembera pembenaran nabi dan diamnya nabi terhadap apa yang dilakukan di depan beliau diucapkan di hadapan beliau kalau beliau diam artinya itu benar dan ini menyangkut siapa sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka ilmu yang sahih dan amal yang saleh pilih mana Dapat harta yang tidak terkira bilangannya. Tapi ilmunya tidak sahih. Amalnya tidak salah. Dengan mendapatkan ilmu yang sahih. Amal yang salah. Tapi tidak mendapatkan dunia. Pilih mana? Ya, tentunya enggak ada yang orang yang waras. Dia akan memilih ilmu yang sahih. Dan amal yang salah. Maka dari itu Allah SWT menyebutkan beberapa amal-amal di dalam Islam. Yang itu nilainya melebihi dunia dan isinya. Misalnya apa? Salat Sunat Fajar yang Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seitinya. Demikianlah Nabi Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "In Raheemani Warahmatullahi Jadi itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah kemudian beliau melanjutkan: "Ya Tumkayi mengatakan: Fakulman kana ahrufil hab." wa akba lahum kana mustaqim tiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling komitmen mengikutinya tentu paling berhak berarti dikatakan berada di atas sirat mustaqim dan sudah tidak diragukan lagi Bahawa yang paling berhak disifati demikian adalah sahabat-sahabat Nabi wala raiba anna ashhab Rasulillah radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi sifat mereka adalah golongan yang lebih layak untuk disifati dengan sifat ini. Mendapatkan sifat ini daripada golongan-golongan bin'ah yang lainnya seperti Rafidah, Khawarid, Mu'tazila, Fadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan lain-lainnya. Walihaza, Fassar Salaf, al Mustaqim, Wa Ahlahu ah Bi Abi Bakr Wa Umar, Wa Ashabu Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Ibn al Taimiyah oleh sebab itulah ulama-ulama salaf menafsirkan shirathal mustaqim itu dengan Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. <coughs> nah, demikian ini bidang, masyarul Ma muslimin. Rahim. Itu tafsir salaf tentang shirathal mustaqim. Maka dari itu sering kita sampaikan bahwa Ketika seorang membaca surat Ikhdi Nasiratul Mustaqim, Masiratul Latina'an Amzaalaihim, pada akhirnya dia minta kepada Allah Ya Allah jadikanlah aku seorang salafin, yang mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, Akidahnya sahabat, ibadahnya sahabat, akhlaknya sahabat. Ya Allah berilah aku ilmu, hidayah berarti juga ilmu ya, dan taufik. Ilmu dan taufik. Berilah aku ilmu tentang man hajus Dan bukalah pintu hatiku untuk menerimanya dan mengikutinya. Dan komitmen di atasnya, istiqomah di atasnya. Itu doa kita. Di dalam surat Al-Fatihah. Maka surat ini sering diulang-ulang di dalam sholat. Dan diwajibkan untuk dibaca di dalam sholat. Ini merupakan satu hikmah rahasia yang tersembunyi di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah sebagai sab'ul matani, tujuh ayat yang terus diulang-ulang. Ya, yang dimudahkan untuk dibaca, dimudahkan untuk dihafal hingga orang yang baru masuk Islam sebentar saja dia belajar surat Al-Fatihah. Dimudahkannya surat Al-Fatihah untuk dibaca oleh lisan manusia, semua lisan lisan semua bangsa lisan semua bahasa surat al-fatihah dimudahkan untuk dibaca dan dihafal karena di dalamnya terkandung permohonan ya. pengakuan dan kut permohonan pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pengakuan tauhid dan permohonan kepada hidayah as-sunnah hidayah kepada manhaj salafus salih nah, jadi ini kan ini penting wa fi hadza tanfisun minhu <tuh> rahimahullah taala adalah ana man an'ama Allah عليه bil ilmi wal 'amali اصحاب رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Orang di atas itu merupakan penegasan dari Ibnu Al-Qayyim bahwa generasi yang paling utama mendapat karunia dari Allah berupa ilmu dan amal saleh adalah para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu nabiyyan. Oleh karena itu mereka hal itu karena Ya mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an karena hum shahidu tanzil wa shahadu min hadhi rasulil karim. Maafahimu fahimu tawil salim Hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an dan menyaksikan sendiri ta'wil sahih yang mereka pahami langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah al Mas'ud radhiyallahu anhu. Mangga naminkum ustinnan falyasanni bi ummu Fatimah fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Ulaika ashabu Muhammadin ka'mu afdalu hadhihi al-ummah wa abarraha qulubani wa a'makuha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahum Allah li suhbah Wa iqamati dini Fa'arifu lahum faqlahum Wa'ttabi'u fi asarihim Wa'temassaku bimastata'atum Min akhlaqihim wa jinihim Fa'innahum kanu ala Al-Hajjil Mustahim Jadi perkataan yang sangat bagus Dan semestinya Perkataan ini dipelajari Baik-baik oleh kaum muslimin ya, Dan menjadi satu Petunjuk dan pedoman bagi mereka Bagaimana sahabat-sahabat dahulu Generasi-generasi sebelum kita dahulu beragama Mereka Abdullah bin Masud mengatakan Barang siapa di antara kamu ingin mengikuti sunnah Maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah wafat Dikatakan sunnah karena apa yang dipahami oleh sahabat itu adalah sunnah Dan Nabi menyebutnya sebagai sunnah Sunnah mulafa'un rasidid Ya Karena orang-orang yang masih hidup, itu tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Orang-orang yang datang belakangan, sudah mereka. Apalagi di masa, di zaman, yang mana fitnah dan kesesatan itu sudah tersebar. Meluas dan merata kemana-mana. Tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari kesesatan. Tidak aman dari syubahat. Hulaika ashabu muhammad. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang mereka adalah generasi terbaik umat ini. Ka'anu afdalu hadhihi ummah. Mereka adalah golongan terbaik umat ini, generasi yang terbaik. Tidak ada generasi yang lebih baik dari mereka. Generasi yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang tidak banyak mengada-ngada, aqallu hatakallufan yang tidak banyak membuat buat ah. tidak ada berbuat bid'ah dan tidak jatuh dalam bid'ah tidak ada mengada-ngada di dalam agama itu sahabat-sahabat Nabi yang ada diamalkan, yang tidak ada tidak diamalkan, itu sahabat Nabi coba lihat amal mereka yang tidak ada tidak diamalkan, ada mereka buat buat perayaan-perayaan yang tidak ada di dalam Islam, perayaan tahun baru Islam tidak ada, karena tidak ada itu, itu cara beragama sahabat-sahabat Nabi SAW ada mereka buat perayaan perayaan itu? Tidak ada. Kenapa? Ya, memang tak ada. Begitulah cara beragama sahabat sahabat Nabi. Mereka adalah kaum yang tidak banyak mengadang-adang. Kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sahabat NabiNya di dalam menegakkan agama. Coba lihat poin ini Allah memilih. Memilih mereka untuk menyertai nabinya dan untuk menegakkan agamanya, menegakkan agama melalui siapa? Melalui para sahabat yang mulia. Bagaimana agama itu tegak di tengah-tengah manusia? Ya, siapa yang dipilih untuk menegakkannya? Yaitu sahabat-sahabat Nabi, saw. Dan pilihan Allah ini tidaklah salah. Apakah salah? Allah SWT ternyata memilih orang-orang kafir Menjadi sahabat-sahabat nabi Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Bahawa mayoritas sahabat-sahabat Nabi ini Sudah muhtadz meninggal Nabi SAW Dan mungkinkah zirah Sahabat di dalam berislam itu Lebih rendah dibandingkan zirah kita Sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutub Di dalam kitab-kitabnya Ya, Zirah beragama Kusman bin Afwan di dalam masa kesalipahannya itu sudah ber, berturun, apa, berkurang dan turun. Nah itu yang dia ungkapkan di dalam kitabnya. Mungkinkah itu terjadi? Itu tidak mungkin, Uthman bin Affan asy Muslimin. Karena Allah telah pilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi Jadi untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Allah pilih mereka. Kalau mereka adalah uh, suatu generasi yang hianat, suka menyembunyikan kebenaran. Allah pasti tidak akan memilih mereka untuk menjadi generasi yang menegakkan dan menyebarkan agamanya. Kena ini agama terakhir. Allah akan memilih hamba-hambanya untuk terus menjaga agama ini supaya tetap murni dan tidak menyimpang dan melenceng. Menyeleweng dari jalan ataupun dari uh, kita katakan uh, manhaj yang telah di... Tempuh sebelumnya oleh para Nabi dan Rasul. Nah demikianlah fadilin makasyurul muslimin. Jadi Allah tentunya tidak akan salah pilih. Ya Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat yang menyertai NabiNya dan menegakkan agamanya. Maka beliau mengatakan di sini, "Fakariku lahumpatlabu". Maka dari itu kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak langkah mereka. Ikuti jejak langkah mereka. Wata masraku bimas tokak tu min dan berpegang teguhlah dengan akhlak dan agama mereka semampu sahaja. Agama dan akhlak dan agama mereka. Akhlak dan agama mereka. Kenapa diinisbatkan agama ini kepada mereka? Agama mereka. Karena mereka lah yang benar-benar menjalankan agama ini dengan baik, dengan benar. Nah demikian efek-efek muslimin. Jadi pepakar tubuhlah kamu, semangku kamu dengan akhlak yang telah mereka tunjukkan kepada kita, dengan agama yang telah mereka amalkan. Fa'innahumkanu alal hadil mustaqim, karena mereka itu adalah generasi yang pasti berada di atas syiratul mustaqim. <coughs> nah, demikian efek-efek muslimin. Ya, wa kola ainan. Dan Ibnu, uh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan. Ya di dalam penuturan yang lain. Di dalam penukilan yang lain dari beliau innallahanarafiqulubil'ibad fawajada qalbumuhammadin khairatulubil'ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba dan Allah dapati hati Muhammad adalah khairulubil'ibad, sebaik-baik hati hati manusia. Ya, maka Allah subhanahu wa taala Fasfahuhi Nafsihi, Wabtagahuhu Berisalah. Maka Allah subhanahu wa taala Ya Memilih Beliau Untuk Dirinya, Untuk Allah subhanahu wa taala Menjadi Kekasihnya, Dan Allah subhanahu wa taala Mengutus Beliau Dengan Membawa risalahnya Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik ya, di antara hati-hati manusia. Tidak ada tidak ada hati manusia yang lebih baik daripada hati beliau. Dan Allah memilih beliau sebagai nabi dan Rasul Tidak eh, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa sebenarnya <coughs> Jibril salah. Di dalam memberikan risalah ini seharusnya diberikan kepada Ali bukan kepada Muhammad. Nah, ini perkataan mereka. <coughs> nah kemudian, cuma nado kubul bil ibad baca walbi Muhammad. Kemudian Allah melihat hati manusia sesudah hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajda kubul abshabi khair kubul bil ibad, khair kubul ibad. Dan Allah dapati hati sahabat sahabat beliau adalah sebaik-baik hati manusia setelah hati beliau ini generasi yang Allah sudah pilih, maka coba lihat ikhwan Yifuddin, tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu beriman kepada Nabi, padahal sudah melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi, tapi tidak dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi sahabat Nabi, tidak memeluk Islam maka jangan kira kalau saya hidup di zaman Nabi, saya pasti masuk Islam, belum tentu ini pilihan, pilihan Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak semua orang jadi sahabat Nabi. Ia ya kan? Sampai di Madinah, sebagian orang memilih untuk mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, menjadi orang-orang munafik. Ia ya, menjadi orang-orang munafik. Ada sebagian manusia. Padahal mereka sudah melihat Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat mojidat Nabi. Nabi membacakan surah Quran itu kepada mereka, tapi Allah tidak pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang sudah dipilih menjadi sahabat Nabi itu memang betul-betul khairu qulubil sebaik-baik hati hamba sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum zuara nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wazir-wazir nabinya. Yaqutiluna ala berperang untuk membela agamanya. Fa mar'ahu hasanan fa huwa inda tayhatanun wa mar'ahu sayyan Nah ini potongan ini sering diangkat dan dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan bin'ah Bahwa ada di bin'ah yang hasanah. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini. Famurahul Muslimun hasanan apa-apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka itu baik di sisi Allah Subhanahu Wataala dan apa-apa yang mereka pandang buruk apa-apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah Subhanahu Wataala. Nah ini perkataan ini dijadikan sebagai dalil orang-orang yang membenarkan adanya binah hasanah apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka itu baik di sisi Allah. Nah kalau orang kaum Muslimin semua sepakat untuk melakukan satu binah dan mereka badan baik, situ pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa Nah ini keliru. Ini adalah satu apa namanya? penyunat menyunat nusus. Ya. Ini memutilasi nusus nas. Dan itu sering dilakukan oleh ahli bidah yaitu memutilasi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, dipotong kepenggal, dipahami seenaknya. Seperti mereka mengatakan wahwama akum ainama kuntum. Mereka pakai itu dan dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada di mana-mana, <tuh> tanpa membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Karena ayat yang mereka baca kata di wahwama akum ainama kuntum di awal dan di akhir itu berbicara tentang apa? Tentang ilmu Allah subhanahu wa taala dibuka dengan ilmu Allah, ditutup dengan ilmu Allah, berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikiannya tadi sedikit. Jadi ini merupakan kelakuan dan kebiasaan Ahli Bid'ah, yaitu memenggal nusus, memutilasi nas. Nah, para penganut khomatso juga mereka lakukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat kita baca sebelumnya Perkataan ini berkaitan dengan siapa? Fa hasanan. Siapa muslimun yang dimaksud di sini? Sahabat. Kenapa? Karena beliau berbicara tentang Nabi dan sahabat-sahabat beliau Yang mana Allah memilih Ya hati terbaik Sudah hati Muhammad ini untuk menjadi Sahabat-sahabat nabi Nah ketika Ibn Masud mengatakan Fahamaru'ahul muslimuna hasanan Fahwa inna Allahi hasan wa mar'ahu thayyan bahwa innallahi sayyih ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang lain idzal kata beliau fal muslimunal maqsudun li ibn mas'ud radhiyallahu anhum humus sahabat jadi kaum muslimin yang dimaksud oleh Ibn mas'ud di dalam perkataan beliau tadi adalah sahabat-sahabat Nabi apa yang dipandang baik oleh sahabat itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sunah mereka itu mu'tabar dan dipandang sebagai sebuah sunnah. Nah, apa yang dipandang buruk oleh mereka berarti itu adalah satu bid'ah yang tidak ada sebelumnya Seperti Ibn Mas'ud menganggap buruk orang-orang yang berpikir jemaah, ya kan? Beliau datangi dan mereka beliau berkatakan kepada mereka, lebih bagus kalian menghitung dosa-dosa kalian daripada kalian menghitung pikir-pikir seperti itu. Yang enggak ada sunnahnya, enggak ada dalilnya dari salah satu. Jadi beliau mencegahnya, dan mereka beliau, beliau memandang buruk perbuatan tersebut, ya memandang buruk perbuatan tersebut. Dan itu adalah buruk di sisi Allah Subhanahu Wataala, karena itu menunjukkan bahwa amal itu tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya di dalam <coughs> Islam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad, Imam Ibn Hambar, Rahimahullah, mengatakan. Usul sunnah indah na'ata masuk Bimaqana alaihi ashabu rasulillah Walkitidakubihi Usul sunnah Kaedah sunnah menurut kami Adalah berpegang teguh dengan Pendohman yang telah dipegang Dijalani oleh Sahabat-sahabat rasulillah Serta meneladani mereka Ya, iaitu mengikuti mereka di dalam uh, Beragama Ma'asyurah muslimin Rahimani wa rahmatullahi wa jami'an Baik, ya sampai sini dulu Karena waktu sudah habis. Ya kita tadi terlambat mulainya. Yang mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan lagi pembahasan-pembahasan berkaitan tentang uh, usul uh, kaidah uh, dakwah Salafiyah ini. Nah demikian saja. Subhanallah. Allahumma bihamdik. Ashhadu allahillahillahant. Wa asta'ulka wa al-tululain. Bagi yang ingin bertanya, satu pertanyaan saja Satu saja Ya, ini lagi Ustaz, jika seandainya kita sudah aktif menghadirkan pengajian-pengajian salam dan dibalik itu kita juga kita ikut berorganisasi Apakah kita bisa disebut sebagai salafi Dan tujuan kita berorganisasi itu hanya mengajak mereka Mengaji di majelis salat. <tuh> Ibn Fidin Ma'asyur Al-Muslimin Berorganisasi itu Bergantung apa landasan dan pedoman ya apa yang menjadi ya, asas kita berkumpul organisasi itu kan berkumpul-kumpul kan begitu itu intinya apa dasarnya apa dasarnya berkumpul-kumpul untuk berbuat bid'ah atau untuk menegakkan sunnah kalau untuk berbuat bid'ah wala ta'awun wala lisan wala mudawat kalau kumpul-kumpul itu ternyata untuk memecah belah, maka walatahawanu alal esmi wal kedua. Walatahawanu alal esmi wal kedua. Jangan kamu bertolong-tolongan untuk perbuatan dosa dan pelanggaran. Tapi kalau berkumpul-kumpul, misalnya organisasi, yayasan atau apapun namanya, ya, berkumpul-kumpul untuk menegakkan sunnah, maka silakan. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Tawasi bin haqi Wa sabar Ta'awun alal al beri wa taqwa Tidak ya ada larangan Tapi kalau untuk Al-ismi wal-udwan Dan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar Bahkan kemungkaran dibiarkan Yang ma'ruf disuruh dilarang Ini batil Berkumpul-kumpul atas dasar untuk Kebatilan adalah batil Demikian Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, Salafi ini bukan organisasi. Ini bukan organisasi Salaf itu, manhaj Salaf itu bukan organisasi, bukan yayasan, apalagi partai Ini adalah suatu pedoman, usul, kaedah di dalam Melaksanakan Islam Islam yang diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu manhad salaf Apa itu salaf Yaitu merujuk berpedoman kepada salafus soleh -salaf Di dalam beragama Itulah dia salaf Orang-orang yang betul-betul berada di atasnya Dikatakan Mengikuti manhad salaf itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, jadi namanya Salafi. Saya Salafi atau bukan? Tanya sendiri kepada diri sendiri. Sudahkah kita mempelajari usul-usul dakwah Salaf, manhaj Salaf? Apa saja hal-hal yang membuat kita menjadi seorang Salafi? Sudah belajar? Oh belum? Kalau begitu belajar supaya jadi Salafi. Itu dia Salafiyin nggak ada kartu anggota, nggak ada syarat harus ikut lipok berapa kali terus jadi anggota, nggak ada syarat dibayar karena di sini tidak ada imam, karena imamnya sudah ada, karena kita yang tinggal di bumi Indonesia ini sudah ada pemimpinnya dan secara aklamasi kita sudah membayarnya, jadi nggak perlu lagi cari pemimpin, karena pemimpinnya sudah ada. Jadi untuk menjadi seorang salafi enggak perlu perbaikan kepada cari-cari siapa nih pemimpinnya ini, pemimpin salafi. Enggak ada. Siapa ini bapak salafi? Enggak ada, enggak ada bapak salafi. Yang ada adalah tokoh-tokohnya ulama-ulamanya yang lebih dulu dan lebih dalam mengenal manhaj salaf ini. Belajarlah dari mereka. Kencimbel. Apa yang dipelajari? Buku-buku salaf. Buku-buku apa? Hukum-hukum aqidah Mana? Pedoman-pedoman, usul-usul Usul itu kaidah, Prinsip, pedoman Yang harus dipegang agar kita Menjadi seorang salafi Jadi tidak perlu berkawar-kawar saya ini Salafi, jangan ragu Yang kita tidak ragu, asal ada buktinya Kan begitu, selesai nerima keanfaatil masyaallah muslimin dan tujuan untuk mengajak mereka ke majelis salat bagus tujuannya ini ya ajak manusia mudah-mudahan dia dapat hidayah kepada manhaj yang benar kepada pemahaman yang benar di dalam memahami agama meninggalkan bidah mengamalkan sunnah berakidah yang benar eh, itu kan suatu hidayah kebaikan kalau kita dapat Mengajak manusia kepada kebaikan ini Kita mendapatkan pahalanya juga Bahkan itu lebih baik daripada kita mendapatkan kendaraan yang mewah Ajak manusia Tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar kepadanya Biarkan dia belajar Tugas kita mudah mengajak dia Ayo Kalau punya kendaraan bawa kan begitu untuk apa mobil punya mobil misalnya nangkerang di rumah nggak dipakai untuk ngaji rugi, ya kan? Rugi itu punya kendaraan kereta ataupun mobil tidak dipakai untuk mendatangi majelis ilmu rugi. Itu. Orang yang nggak punya kendaraan dia naik angkot kan begitu untuk datang ke majelis ilmu ada yang jalan kaki ada yang naik sepeda. Nah ini kadang-kadang kita yang punya kendaraan Justru gak nampak batang hidungnya Tak kemana Tapi kalau kendaraan itu untuk pelesiran ke mana mana siap 24 jam Untuk rental siap 24 jam Untuk ngaji Gak pernah siap Ada aja, Ada aja halangannya <coughs> Inilah yang itulah nah, Demikian yang kami berikutin Apalagi hari libur seperti ini Ini kan tak kaitannya dengan pengajian majelis salaf ya, Yang paling berhak Untuk menghidupkan Pengajian majelis salaf ini adalah Orang-orang yang mengaku dirinya salafi Apalagi di hari libur seperti ini Iya kan Gak ada kegiatan iya sudah ngasih lah kegiatannya Gak aja kegiatannya Apa duduk termenuong di rumah Menghitung bintang di siang hari mana ada? <laughs> Menghitung bintang di siang hari. Kalau malam hari ni masih penting. Kelihatan bintang. Nah demikianlah khabarin Nabi Shallallahu Alaihi Ya, karena kekuatan manhaj salaf itu memang di sini di majelis ilmu. Karena manhajul salaf itu manhajul ilmi, ilmu dan mendasari amal, ilmu sahaj, amal sahaj, aduh kan itu. Gitu. Nah itu kan yang diminta setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Nah demikian doa Nabi Siddiq, Masyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Nah itulah dia satu satunya pertanyaan pada hari ini. Dan ini uh, bagaimana yang antum kalau jamaah Bahawa kita sedang berusaha Menuju